Антуанова мати протягом ночі не зімкнула очей, ледве жива від страху. Каже, що обшуку не було. Ніхто про Антуана не питав. Але йдіть з міста, йдіть геть, бідлашні мої. На світанку фашисти винесли тіла в машину. Отже, усі вони загинули. Партизани мовчали, понуро дивлячись у підлогу. За ці півтори доби, Усі виразно відчули тягар біди. Стиснувши губи у смужку, масат водив жовнами на гострих вилицях. Поскрипували зубами командир відділень, осмислюючи страшну новину. Адже за півроку в загоні загинуло двоє, а то у відкритій сутичці. А тут одразу четверо. І як? І хто? Мовчав Андрій, не встані звільнитися від важкого оціпеніння. Це просто неможливо зрозуміти. Гострий біль розпікався у грудях червоною жариною, пронизуючи гострими, як багнет, жалами усе тіло. Андрію, врешті промовив Масат. Іди, скажи йому. Я? Заледве проказали Андрієві губи. Чому я? «А хто?» – спитав Масад. Андрій мовчки звівся. Кров зовсім відхлинула з його обличчя. Ноги погано слухались. І коли він виходив з штабу, раптом похитнувся. Здавалося, упаде. Але це тільки здалося. Він ступив із хатню прохолодив гаряче червневе повітря і сказав, дивлячись Просто себе в очі Пако, який не зводив погляду з Андрія і вже прочитав у його очах усе, вже все знав, але «Ні, ні, ні, ні», – вона загинула Пако, – сказав Андрій. Вона і Мадлен, і ще двоє – Леброн і Тандія. Вони загинули, брате. Біда влучає невідворотно і несподівано, як постріл у спину. Біда приходить саме тоді, коли забуваєш про неї, коли думаєш, що твоя радість вічна, як земля? Нам завжди хочеться, щоб наше існування було довгим плином щастя, щоб відчуття впевненості не полишало нас. Упевненості в собі, у ближньому, у тому, що новий день принесе нове сяйво щасливого сонця, як нам бракує перестороги, коли ми вперше сягаємо високостей своїх почувань. Чекаємо тільки на повторення, бо не мислимо інакше. Звідавши щастя, не допускаємо гадки про щось інше. Коли ти любиш, і тебе люблять, і ти молодий, і сильний, і життя перед тобою, і війна закінчується, і довге, безкінечне життя попереду, і твоя душа прийняла усередину іншу, і навколо друзі. Чи думаєш ти про біду? Я чекав цього, боявся цього, і казав йому, кілька разів казав, але ж хто почує застереження, хто зупиниться перед звабами кохання, стримає свої почуття у дев'ятнадцять років, приймаючи якийсь інший перебіг подій, замість такого логічного, такого узвичайного, кохати і бути з коханою. Минає третя доба, як я сказав йому і іншим жорстоку правду. Пако кричав на весь табір, аж луна шла горами танучи в лісовому шумі, ні. кричав він, ні, ні. Та в якусь мить він затих. Хижа реальність стиснула йому горло, повернула до глухого мовчання товаришів, які застигли навколо. Я мав що сказати, але будь-які слова зараз прозвучали б безглуздо, нічого б не засвідчили. Нічого б не повернули і не могли б повернути. Просто слова, безпредметна січка звуків. Уже третю добу пако лежить, повернувшись до стіни. День і ніч змішалися у його сприйманні в одне, і я вже не знаю, думає він, марить чи забувається важкому сні, який змагає його знеможену душу. Я теж не сплю. Масад сказав, Побудь при ньому, Андрію, доки не отяметься. Просто побудь з ним зараз. Обійдемося без вас якийсь час. Тим більше, на ці дні не планується нічого особливого. Треба достеменно з'ясувати, що діється в сен Та й підготуватися як слід до наступних операцій. Дещо згодом передбачається серйозне завдання. Дату повідомлять з центру. А зараз допоможу йому. Я був вдячний Масатові. Він розумів усе. І особливо я був вдячний йому за те, як він це сказав. У його голосі бреніли не тільки співчуття і жаль. Прозвучав не лише наказ командира, який повинен піклуватися про людей. Я чув у тих кількох фразах справжню прихильність. Навіть щось рідне. Так говорив би до мене батько, або брат, або близький мій друг. Ось за що ми всі любили Масата. І я був вдячний йому. Поко пішов наш намет. Потупившись, не бачачи нічого і нікого, ліг, не роздягаючись, на дощатий лежак не дубало, як завжди, застелений картатою вовняною ковдрою. І повернувся до стіни. Так він лежав третю добу. Я сидів біля нього, але зараз слова були марні, і я мовчав. І що я міг сказати йому? Тільки те, що я цього боявся, боявся його болю, і сказав колись Женев'єві, бережіться, поко живий, а вона загинула. І я не міг задрімати, відчуваючи, що він не спить. Але втома раз по раз змагала мене, і я поринав у коротке забуття щоб тут же тривожно прокинутись і переконатись, що він поруч, але й далі не спить, марить своїм горем, усе ще не спроможне осягнути поза межами болю, холодну правду смерті. Наш намет – один з найменших у таборі, але найчепурніший. Пако дуже пишався ним, альпійський, срібно блискучий, просто незвичайний. А як же, ми ж горяни! Я от з Піренеїв, Андрій, з Карпат. А Карпати – це ті ж Альпи. Хлопці сміялися. Адже ти – мадридець, а не з Піренеїв, А Андрій – не гірняк, а з невеликого містечка, від якого до тих Карпат ще ого скільки. Так, але ми в горах прожили не один місяць. У наших іспанських горах. Та й зараз на височині не вгавав Пако. Дуже йому хотілося бути незвичайним. Отак От він усе розповідав і Женев'єві. Коли вона приходила у табір, я ночував у Збишика і Ізабель. Хоч про людське око, мала б спати у них Женев'єва. Та всі знали про те, що я лишаю Женев'єву Пако, що ранку Пако ставав об'єктом жартів і кепкувань. Тільки він, а не Женев'єва. Ми всі любили її. Я дивився на неї і все більше розумів палке захоплення Пако, його жагучу залюбленість у цю дівчину. Вона була таки якась особлива. Оті гарячі очі, той загайний, ніби трішки імлявий пору голови, ота стримана хода, промовляли значно більше, ніж у звичайної дівчини. Було в ній щось що заворожувало чоловіків, вабило, перемагаючи логікою розум, ніби чари, думає тоді. У ній є щось чарівне, ось що воно, відганяв цю химерну думку, та зринала вона трошки ще інша. Може, ми просто відвикли від жінок у лісовій глушині? Може, ми такою бачимо жинов'єву, бо нема з ким порівняти? Та ні, у кожного було своє, Кожен знав, чим живе і для кого, а тільки Женев'єва була незвичайна. Може, в ній так яскраво виявлялося те, що ми чекаємо від жінки, від дівчини, від коханки, може, зваба, попри усю відносність краси Женев'єви, таїлася саме в тій внутрішній вогнистості, яка раптово проблискувала з її очей, освітлюючи і зігріваючи кожного, з ким вона розмовляла або до кого зверталась. Це була наша втрата, наша спільна втрата, наш спільний біль. Але що це означає зараз для нього? Мені боліло, що поко спить третю добу, боліло, що нічим йому зарадити. Але знову щось умерло у мені при цій страшній звісті. І біль той, ніби обріс важкою кригою, і всі почуття узялися льодовим панцирем. Ніби думка працювала шалено, з невловимою логікою, краяла усі мої попередні усталення, проривалась далеко вперед і сягала назад...